Ja, men se där. Äntligen fick han komma ut i eten här igen. Och jag vill inte ha några arga miner här efter den här frågesporten. För det blir alltid lite svårare när sportchefen drar, drar i tåtarna För 10 poäng. God kväll, grabbar. Spännande match igår. Det fick mig att minnas tillbaka till 2005, då jag själv stod som segrare i ligakuppen. Motståndaren var just Liverpool, och vi vann efter förlängning med 3-2. Men nog om det. Faset ser så nöjd ut varje gång man pratar om Liverpool-förluster. Så att nu går vi vidare. Jag är född 27 oktober 1977 i Ustinand Laben med viss recension för huvudtalet. Det vet ni var det ligger. Vad är det, sa du? Med mm. reservation för... Ja, där är jag bort. Mm. Mm. Det är före detta Tjeckoslovaken, såklart. Klubbar som jag representerade i yngre år var just Ustibana Labben, Teplice Och 1990 gick jag till Sparta Spartafrag. Ja. Sluta. Oj. Du sitter hemma på kammaren. Är det här håller vi tempo idag? Ja, tydligen. För åtta boäng. Några andra klubbar förutom Chelsea, förlåt, Chelsea som jag representerat är bland annat Slovan Liberec, CSKA Moskva, Birmingham City, Celtic, Real Saragossa och Deportivo Alaves. Men tillbaka till ligakopfinalen som jag dock bara fick 45 minuter i tyvärr. Sen var jag utbytt mot en viss Eidur Gudjonsson. Jag spelade både, jag spelade både back och mittfältare men just den här matchen fick jag starta som mittfältare. Med i många Schaldsifferns ögon svikade Lampard som visst fått chansen att utöka sin pension i Manchester City. Fan, här borde man ta. Ja, mm. verkligen sjuk. Man vet, vet sju Man jag... kommer ifrån ja. vad han spelat. Vad fan? Sjuk dåligt redan nu. Kan ni sluta prata? Ni jag inte trodde att jag kunde bli sämre. Så skedde det. Så, så skedde det igen, en, en gång. Själv är jag så här. Ser någon av er ha sett den här så blir jag så jävla imponerad. Vad är det nu då, jävla sen jag? Nej! Ja, eller det kanske jag gör det. Back och mittfältare. Han kan använda som bra. Jo, det förstår jag då, som man hade kunnat på back och mittfältare. <laughs> <laughs> För sex poäng. 2004-2005 vann vi ju Premier League med Kälsos. Och mina hela 14 matcher och inget mål gjorde att även jag fick en medalj. Men säsongen efter var det vidare till lån till Birmingham. En säsong med 24 matcher och 5 mål var faset där. Och där fick jag lira med Emil Heske, Jermi Penme, och finländaren Mikael Forsell. Sen var det dags att åka vidare. Jag varit såld till Celtic för 1,1 miljoner pund och där fick jag lira med Bolton tränaren Neil Lennon. Mm. Jag känner igen det här alltså. Nej jag fan alltså, jag trodde jag hade den. Men det är inte han. Han var inte shells. Nej, oj, oj. Jag Jag fått mycket data och så där och han kommer. Alltså, ja, vi har fått jättemycket back. Så har du det, Jörgen. Mitt fält är uppback. Han kan spela båda <laughs> off. För fyra poäng vad bara... I Celtic flöter på och vi vann liga och ligakupp i Skottland 2006 och 2007 och nu var jag med delakt för det var 33 matcher och fem mål i Celtic. -trön. Efter 11 matcher, säsongen 2007-2008 så var det dags att röra på sig. De man inte längre var önskevärd i Celtic. Då begav jag mig till ryska ligan och kluggen, klubben Krylia Sovetov ah. där jag och John Koller lirade ihop. Tyvärr hade klubben lite ekonomiska problem och jag som gjorde nej och jag och Koller Förlåt jag börjar om. Tyvärr hade klubben lite ekonomiska problem och jag och Koller gjorde så att klubben inte kunde signa nya spelare innan de betalade sina skulder till oss. Alltså det där kommer jag ihåg till och med. Jag har ingen aning men jag säger Dennis På fyra Jag skriver skrivit ett namn men jag, det är knappast Jag hade kollar faktiskt som ett alternativ Men han har kna... inte spelat för många mittbaksmatcher Du kan knappast ha tagit den här killen alltså. Då är du dum i huvudet Det alltså. är säkert rätt. Nej Jag kan jag kommer inte jag kan jag kan sätta, sätta han check. i Chelsea alltså. Har du tagit en check åt mig? Nej jag är inte säker på att han checkar <laughs> Nej, då har du fan fel alltså. Nej, är det. Han bara, Jari Littman För två poäng En internationell karriär hade jag också 23 matcher var det för Tjeckien Och så vanligt höll jag på att säga inget mål Nu lirar jag 37 år gammal i Deportivo Alaves I segunda divisionen i Spanien Och min karriär är nog snart Till ända Vem är jag? Så är det två poäng Det gav ingenting Två poäng, det brukar vi köra typ. Han heter Ka, Det brukar vara två poäng Du bara han spelar i spanska division 2. Vad fan ger det oss? Nej. Shit, det var samma Ni kan liksom ha vet. Det som har varit värre, det var så här och han är tränare. Ska du stränga på nu så det skulle inte hjälpa någonting. Nej, det här var ju 77 check spelat i Chelsea. Hur många check har spelat i Alltså man kan Det enda namnet vi har. Kan ni kan ni förklara? Jag har inget alls namn. Det är jag har ingenting. Jag skriver ju Billich. Nej. Han är serb. Ja. Om jag säger Jiri då. Vad säger? Du vått Jiri, Jiri våt Jiri Nej, han var svår. Ah, den var svårast. Alltså, du är verkligen. Det är sen... <här> <här> <här> Hur fan kan du göra så där? Tar någon kille som så... är gör en ny snabb <här> <här> liten alltså, Vem tror du att vi är? Jo, men det här... Vet har Hur hur kom på det här? Det var så genialiskt att jag slog direkt Nej, det på ligan för finalen, och då kom det 2000 och så bara såg jag honom i lampor och tänkte att jag måste ta honom. Han, han sitter som en smäck för Nej. Du, du, du för öppnade lätt. ju ändå med och sa att du trodde inte att någon av oss skulle klara det på. Nej, något. men sen när jag såg. Men ändå så tyckte du att han såg satt som en smäck. Om du har kört på två poäng, hans förnamn. Jiri hade, Jaro. Vad heter jag? <laughs> Ick. Åh, oh, herregud så roligt. Åh. Oh. Nej. Nej, det var klurig 77 är check bak. Jag är född 77. Jag utmanar er alla lyssnare. Man. Hör av er om ni satt det. Det här kan inte här vara så, så, så, så. Blond var han varför. Ja, jag ja. kände igen honom när jag såg bilderna på honom. Ja, jag vet ju vem Birger jag gör jag är. Men, men Billich, jag var inte direkt. Billich var kroat kanske. Billich var kråt, Nu ska mm. jag på en grej, men jag jag, jag försökte hitta på det. Det är Jag var inne så på Borski Berges något är kan inte. Ja. Men nu kan du ge det. Jag, jag kan säga ja, att den här Nej. den här får ju liksom det här räknas inte. Nej. Så <laughs> igen. Sluta programmet. Alltså jag kan också sig jag, jag kan köra resten vänd där nu så får jag en <laughs> andra plats bara köra. <laughs> Svåra vändar ja. ja. Kevin Keegan och Giro d'Italia är Det är lätt. Du klarade inte ens Dietmar Hammans, som har alltså, spelat i Liverpool. Nej, då. Hej, men jag ser det där. Matcher. Därför finns det... Tänk om ah. Dennis hade suttit... Frågan är en funktion. Du får fan inte tippa åt oss. Du ska inte göra vem det är. Jag vet inte vad du har kvar snart. Han ska sköta engelskan åt oss. Ja, han ska sköta engelskan åt, ja, oss. Han sköta engelskan mm. åt oss. Nice. Jairie... Jairie. Ja, hade Ja, det